I <laughs> Det her er egentlig en podcast, jeg optog sidste år, da jeg ude at gå en tur i Ringsted. Men her kommer den så altså igen. Her går jeg i kulden, vinterkulden. Og de danske viser ja, der findes, så vidt jeg husker, 539 af dem optegnet. Og det er temmelig mange i forhold til andre lande. Jeg tror, Danmark er nok et af de lande, der har flest af den type viser optegnet. Jeg er ude at gå... Jeg går en tur her i øhm, Ringsted, tæt ved motorvejen og tæt ved hundehaverne. Der er sådan et naturskønt område, lige nu kan jeg se en jord der løber. Så man hellere gå væk, så den ikke bliver forskrækket. Går lige den anden vej. Ja, det er jo så denne sang om Holger Danske og Burman, jeg har gået i gang med. Jeg skal kigge nærmere på. Holger Dansker og Burman, det er en af de ældste folkeviser, den går helt tilbage til 1200-tallet, mener man. Og Holger Danske og Burman, der findes kun en enkel melodi til den, og det er faktisk kun til omkvædet, der har gemt en melodi. Så øhm, resten af sangen, eller visen, der hvor man enten finde en anden melodi, og så får den til at passe, eller så improvisere en melodi. Og jeg har valgt at improviserende melodi, for ikke at skulle presse en anden melodi ned over teksten. Hold godt danske er han, man at af burmanden. Burmanden holder i felten ud, han lader sin skjold vel skinne. Spørger han vej til Ungerlandskoning for en haver datter hinvægende. Hold godt dansk er han, at af burman. Hør du unge landskøning, og hvad jeg har at sige? Du skal give mig datteren din og skilde mig dine rige. Og godt, dansk skal han vant, sejr jeg af burmand. Du skal give mig datteren din og skilde mig dine lande. Eller du skal fly med den samme mand i striden kan mod mig stande hold godt danske han sa jeg er burman jeg var ikke datter uden en jom glorian de hinde kæle hende haver jeg Karvel givet. jeg tror han vendt for anden hold godt danske han vant sejr for burman da svarede hun, jom for Hun ville ikke længere tige. Her er en fange i tårnet, inde. Jeg tror han tør han bie. Holger Danske, han vandt sig af Boreman. Det var Jom for tog over sig København blå. Så gik hun til fangetårnet, som alle de fanger i lå Hold dansk, han vandt sejr af man. Det var i for hun råber over alle de fanger. Du svar mig god, hold dansk, om du er gange. Hold dansk, han giver sejr af man Er du levende, hold godt dansk, og vil du med mig tale? Jeg fører dig fangetårn, dit hjerte fanger husvæle. Holger Danske, han vandt sejr af Burmanden. Her haver jeg ligget i 18 år, alt som en fange, alt som en fattig fange. Vel hvor det æder i Gloriand, det ville I mig til mig gange. Holger Danske, sejren for han er Burmanden. Hør du, guden, Holger Danske, jeg klæder dig for min vande. Tjæn ja, så til fuld en gas, kommer på og lande. Hold godt danske, han vandt er af burmand. Jeg haver min fader om mig bedt, han er en kæmpe sør og led, Og haver sig i så grum en hest, som du haver nogen tid set dansk, han sejren er burmand. Manden, han er gram, og hesten er grum. Det siger jeg, der for sandt. Jeg det for sandning, spurgt. Han bider med Holger dansk, han van Sejren er man. Han vil ikke andet en kød af kristen mand. Og han vil ikke andet drikke en blod med eder at blande. Holger Dansk, han siger, jeg er burmand. Her har jeg ligget i 18 år, og lidt både hunger og tørst. Fuld styrke hæver jeg dig til at stride mod trollen først. Holger Dansk, han siger, jeg er burmand. Eders fader, hæver eders kongen Karl Gede. Han er eders mand, Kan han ikke selv være, de ganger i trollen til han Holger Danske, han vandt sejr af Burman. Men kunne I fly mig min hest igen? Min brunny er svær så god. Der ved jeg gøre det for æders skyld. Er riddet han Burman imod. Holger Danske, han sejr af Burman. Kong Carvel er min staldbror god. Hvis I lige skal spørge, at før der skal jeg lade mit liv, en Burman skal æde hjem Holger Danske, han vandt sejr af burmanden. Hun tog Holger af tårnet ud, hun lade ham og skære. Så satte hun ham øverste bords og skænkede ham vin, hende Holger Dansk, giver sejren af Burman. Burman kom, der ridende i går, han agtede den jomfru hjemfører. Holger Dansk redd ham igen, han fik ham andet at gøre. Holger Danske, han vandt sejr af man. De fik det i stunden, de fik det i to, den tredje og sammen Lund. Så satte de alt på en sten, det ville de ville en stund. Holger Danske, han giver sejren af burmanden. Det var lejden, burmanden kom. Han taler til Holger Danske. Vil du nu tro, min Gud, der vil jeg tage dig til fange? Holger danske en sejr af burman, der svarede goden? Holger danske, han yppede først en kiv, først du kommer i helvede ind. Sig, holger han sendte dig i Holger danske, han giver sejren af burman. Sammen de ræde hellede tog, de var kæmpe og stærke. Sønder ging deres gode, hjælp deres klarvind, fløjt lang i marken. Holger danske anvandt sejr af burmanden. De stridede alt som mandelige, de var både trætte og mod Slag der bøv. kamp faldt død om for holkers fod. Holger danske anvandt sejr af burmanden. Holger redt til den skønne jomfru, slå op med højre hånden. Nu må I for den hedenske skal hun beholde eddersfæstemanden. Holger dansk anvandt af burmanden. Opstod hun jomfru Glorian, så smalt som lille vand. Hun løste af han brylge og svær, alt med sin hvide hånd. Holger Dansk er en vandsejr af burmand. Hun tog ham i sin arm. Hun mindede ham for hans mund. lod være Gudfader i himmeri. I er både kask og søn. Holger Dansk er af Burman. Altså, Burmann, er en mand, der er ude på slagmarken, altså felten. Og så er han på vej til... Ungerlands koning. Koning betyder konge, og Ungerland, svarer nogenlunde til Ungarn, har jeg fundet ud af. For han må spørge kongen der, om han må få hans datter, Klorian. Men den konge siger, at øh, datteren er lovet væk til Konge kabel. Så kommer der noget, af Jonfru Cloriant, hun er i et fangetårn. Og hun kalder på Holger Danske, og så ender det med, at burmanden kæmper med Holger Danske, og Holger Danske vinder. Burmanden bliver slået ihjel. Det ser også ud til, at burmanden i virkeligheden er en kæmpe eller en trold. Så det var lidt om den folkevise. Tak fordi du lyttede.